Учителя Петър Дънов Беймся Дуно Да възлюбиш Господа Да възлюбиш Господа Бога Твоего Да възлюбиш ближния си От Матея 22 глава 37 и 39 стих Учителю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 и съществено нещо в света е Той е Бог. Някои искат да разрешат въпроса за съществуването на Бога по философски начин. Оставете на страна философските разисквания и гимнастики на ума. Той въпрос се решава чрез опит. Важен е въпросът защо трябва да любим, защо трябва да имаме една заповед.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 Своите ближни, да ги нахраниш. Като знаете това, любете Бога и носете Неговото благословение по целия свят. Като разнасете благото между хората, вие ще се уморите и ще почувствате нужда да се върнете отново към оня център на живота, който пречиства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 че Бог ще ви даде от Своята любов, ще ви направи радостни и весели. Питали ви някой, от да знаете това, кажете му, махни се от лицето ми, не ме изкушавай. Казвам, всеки ваш стремеш идва от Бога. Кога ще намеря Господа? Когато изпаднеш в трудно положение?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 докато най-после учителят му го извадил на брега и го запитал: Какво почувства в водата? Голям задух! Имах нужда от въздух! Още малко и щях да се пръсна от липса на въздух! Учителят му отговорил: Ти ще разбереш любовта и ще я потърсиш, когато почувстваш от нея такава нужда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 Отварям очите ти и започваш да виждаш. Намествам с чупения ти крак и прохождаш. Какво друго доказателство искаш? Доказателството се крие в възстановяване на хармонията между всички части. Всеки сам трябва да докаже нещата. Всеки сам трябва да намери истината. Всеки сам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 се падало по един естествен биберон. Едното дете било по-лакомо, искало да бозае и от двата биберона. Какво направила справедливата майка? Тя го натупала добре, като му дало добър урок. Детето, като не разбирало закона, мислило, че майка му е лоша. И Бог дава на всеки човек по един биберон. Всеки трябва да си го пази. И сегашните християни се хващат за косите си, бият се. Всеки иска да вземе биберона на другия. Имаш един биберон, не се лакоми за втори. Ония мъже, които не са произвели огън, могат да се търкат. Обаче ония, които са произвели огън,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 но тя студено и строго му казала, «Стойте далеч от мен, не искам повече да ви виждам». «Днес става същото с Господа. Вие сте в лодката с Него, но когато ви нападнат а Апаши бягате и го оставяте сам, казвате, не искам да страдам заради Господа. Като мине опасността, ще го потърсите и ще му кажете, Господи,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 Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята Му. Защо? Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място. Тая е любов,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 Някоя мама се отчаяла, че възлюбеният и я напуснал и не искал да се ожени за нея. Защо е напуснал? Намерил друга мама и казва, че не може едновременно да обича две моми. Момата не трябва да се отчаява, но да знае, че има един, който я обича.